І вдруге зварив. Ще раз цідив, надто відгонила вона багном і поліз у мішок по сіль. Сіль у капшучку була мокра, але не розчинилася, тому зміг страву посолити. Ця їжа й підкріпила мене, бо сили вже майже не мав. Очі падали від утоми, яка побільшала від вечері, тіло зів'яло, важко ставало й пальцем кивнути. Але це мене не турбувало. Лежав я на твердій землі, і хоч оточуло мене звідусіль болото, воно вже мене не страшило. Останню силу я віддав молитві, бо не міг не подякувати тому, хто мене зберіг. Був надміру недовірливий брате Созонти прошепотів я, лягаючи навзнак і дивлячись у небо, що швидко почало темнішати. Запалювались у ньому великі, мов яблука, зорі. Чуда з волі Божої на землі творяться. Не всі записуються, не всі людьми позначаються, але без чуд Господніх, що ми у світі. Сьогодні сталося ще одне брати Созонте, і вони й далі творитимуться. Це вже друге в моїм житті, шепотів я засинаючи. Перше було Пересупницьке Євангеліє. Шкода, що не можеш цього записати в своїх четіях-мінеях. Але одне я пізнав. Несмертні й тліні люди їх творять, брате Созонте. Навіть ті, що проводять святе життя, а таки Господь. Поза Господом, брате, ніяких чуд немає, ніколи не було та й не буде. Зрештою, це й ти якось казав. Амінь, сказав невидимий у темряві і у світі голос Созонта. Тепер ти своє чудо мені розказав. Уранці прокинувся цілком відсвіжений. Нашукав на острівці ще трохи грибів, зварив їх і покріпився. Тоді став на березі і задивився. Переді мною лежала безконечна водяна-болотяна простарінь, Але зорів на неї вже без страху. Був певний, що перейти її здолаю. Хоч був би нечесний, коли б не признався – і їв мене помалуй черв'ячок страху. Місце, де починалася стежка позначене. Тут щухрану траву і стриміла невелика палиця. Одяг мій за ніч не так просок, як стужавів, Був я покритий болотяним лепом. Перед дорогою помолився. Хвалю тебе, предобрий, І славлю тебе, вседержителю, Що не зневажив мене над усіх Недостойного, грішного раба твого, Але прослуховуєш молитви мої І душу мою своєю присутністю наповнюєш. Благослови подальшу дорогу мою, Яку вибрав сам, але на яку ти мене справив. Бо не для смерті ти, а для життя. Дай мені силу здолати це болото життя, Що обруднює мене, Але з якого хочу з чистою душею вийти. Поклади мені під ноги тверду стежку, щоб я, малий хробак цього світу, не засумнівався і не втратив дарованої тобою сили. Вірю в неї, як і в тебе, як і в зорю твою провідну. І я знову вступив у болото, але вже з більшою упевненістю та заповзяттям. І хоч шлях цей був довший у але й легший. Отож, узернувся я тоді, коли здолав болото остаточно. Однак озирнувшись, не міг я стриматися від окрику, що його витяг із мене жах. Посеред болота стояла величезна куля, біляста, напівпрозора і з чорним морочним зорком посередині. Здалося мені, що те озеро, яке назвали оком прірви і яке лежало пласко на землі, перевернулося і стало сторч. Тоді потекла з того ока кров, мертва кров, від якої я бажав звільнитися. Епілог Я ще здобувся на силу, щоб дістатися до села Торчинки саме того, що зруйнували татари.